Hej och välkommen till Rektorspodden med mig Johan Kant. Eh, idag har jag tagit mig till eh, Nockeby eh, i Bromma och eh, ska träffa Anna. Hej Anna. Hej Johan. Välkommen till min podd. Tack snälla. Eh, och eh, det som vi ska prata om idag det är ju föräldraperspektivet. Eh, för du är förälder i skolan, har ditt åsikt om skolan. Ja. Precis. Ja. Väldigt mycket åsikter ja. skulle jag vilja säga. Det är bra. Det är bra. Ja. I alla fall ibland. Ja. Men du, och det här området som vi är i, Nockeby, det ligger utanför Stockholm västerut i Bromma. Vad för typ av område är det? Det är väl ett genomvitt område om man får säga så. Det är mycket villor, mycket stora villor och väldigt få personer eh, i alla fall i skolan som är har rötterna någon annanstans i världen. Okej. Okay. Och eh, det är ganska de är ganska, det är ganska kapitalstarkt område kan man säga. Mycket kapitalstarkt. Ja, så mycket. Det är inte sådär att det är ganska sjusta bilar och utlandssemestrar och så där. Mycket så, det är hög status och det är även så att eh, Ungarna mäter, mäter framgången i, i prislappen på jackan och tröjan här Okej. ute. Mm. Eh, men ofta, många gånger när jag pratar i min podd- då är det mycket eh, utanförskapsområden som eh, förorter- och, och eh, mångkulturella orter och sådär. Men eh, det finns ju problem även här, eller hur? I allra högsta grad. Det är kanske inte samma typ av problematik- Alltid. Mm. Men eh, nog finns det problem här också. Och, Vilka typer av problem? Ja, men om du inte då tillhör eh, formen för alla andra här ute i, i Bromma. som Min son som då är mulatt och mörk och som då inte följer gängse här ute utan han kör sitt eget race han springer runt med blåa dreadlocks och är sig själv egentligen då det sticker ut och det är inte alltid så så lätt här ute när man inte följer mainstream Okej okay. och, och sen kan ni, man ju veta att det finns andra typer av problem eh, i den här typen av områden med både alkohol och narkotika eh, som på alla andra ställen precis så så Precis. Det, det är inte så att det, det, de är förskonade av det. Och jag vet att det var nyligen så presenterades det- att Danderyd då, som kanske är Stockholms rikaste område- där, där, där knarkas det ganska mycket. Så är det mm. Så är det Men du, varför jag ville prata med dig- det var ju för att du har en del åsikter och som förälder- och en hel del- Eh, handlar om kommunikation eh, och kommunikation mellan eh, vårdnadshavaren och eh, skolan där du tycker att skolan ibland brister ganska rejält, eller hur? Så är det ju, för att man, jag tror att man måste komma ihåg att som vårdnadshavare jag är duktig på det jag gör till vardags, men jag har ingen koll på hur det funkar i skolan vem är ansvarig för vad, vem gör vad, eh, en, en klar och tydlig kommunikation mellan skolan och en vårdnadshavare tror jag är en förutsättning för att vi tillsammans ska hjälpa barnen att klara, klara skolan. Mm. Det var intressant att säger det för att jag hade ju, eh, den erfarna läraren Krister i, i podden för några veckor sedan och han sa just att eh, det är jätteviktigt att eh, det handlar om lärarna, eleverna och vårdnadshavarna. Och sen om man då pratar om de lite yngre åldrar även fritids så att, liksom att vårdansamarna är väldigt viktiga det är ju en helhet mm. och det har ju varit rätt heta diskussioner om, om ordningsbetyg i skolan och huruvida barnen ska fostras i skolan eller inte och de diskussionerna har ju skett både högt och lågt mm. och jag tror precis som honom att ska du, ska du lyckas så måste man ju jobba ihop. Det är ju fortfarande så att barnen är hela dagen sin mesta vaknat hit i skolan och då gäller det att vi faktiskt fostrar barnen ihop. Ja och, då, och det var egentligen när vi började snacka med varandra för några, några år sedan var det, då var det så här att eh, du eh, hade en situation med din son där han blev eh, slagen i skolan och det hände inte en gång utan det hände många gånger han blev, äh, blev utsatt ganska rejält och det var inte så att han inte, han hade ju kompisar men han var ändå i situationen var han ganska ensam. Och kan inte du berätta om den situationen? Jo, det det var väl han blev just därför att han inte ser ut som alla andra på sin skola att han kanske inte alltid beter sig som alla andra så blev han ju lite av en hackkyckling för, för vissa andra elever och särskilt en och det började väl verbalt och sen den här pojken i sin tur hade väl lite svårt att kontrollera eh, kontrollera sig han fick aggressionsutbrott och så vidare. Och jag var i kontakt med skolan om och om igen och eftersom jag trots allt är jurist, jag vet och går den rätta vägen så jag gav skolan alla möjligheter. Jag påtalade problemet, gav dem en möjlighet och tid att försöka lösa det här men hela tiden i kommunikationen med skolan så ville man gärna lägga problemet i knät. På mig och en bagatellisering och så: Nej, men det försiker inte varje dag. Nej, men varje extra gång det förekommer, oavsett om det är en gång i veckan eller om det är varje dag, så är det ett problem. Men skolan, de åtgärdar egentligen aldrig det där. Och jag vet att jag i det läget pratade med dig för att där är jag som förälder rätt utsatt. Jag vet vilka vägar ska jag gå? Vad gör jag när skolan fallerar? Och till saken hör ju då när vi pratade så var det inte så att du var rabiat på över att... Eh, du sa ju att nej, jag vet att min son också kan göra saker jag vet mm. att han inte är felfri... Eh, du Det var inte så att du skyldig ifrån allting eller någonstans att du var på skolan på det sättet att du hela tiden var förbannad, klev in där och gapa utan du bara skickade väg, det har hänt, det här har hänt kan vi reda ut det här och sådär. du hade den approachen precis, jag försökte hur mycket en kockar inom det gör man som förälder, det är mitt uppdrag som mamma till 110% skydda mitt barn, men jag var extremt noga med att alltid säga att jag vet att min son också kan, jag vet att han kan ha retat den här killen men att han blir slagen med tillhyggnader under lektionerna, det är inte okej. Okay. Och då oavsett var problemet vilar så är det skolan som är skyldig åtgärda. Jag är inte där. Så jag var i mitt eget tycke i alla fall rätt korrekt. Och jag gjorde klart för dem att nej, min son är inte Helt oskyldig alltid. Men han slåss inte. Och det där var ju en viktig del i hela kommunikationen. Under alla möten jag sätter ner. En vacker dag kommer min son och börja slå tillbaka. Och där hamnade vi ju. Och det var väl då när min son kommer hem första gången. Gråtande. Och säger att okej okay, han hade åkt på. Eh, han hade fått ett par knutnäver i magen. Men mamma jag slog tillbaka. Och då känner jag att det här det är inte jag vill ha, Komma hem. Jag vill inte att mitt barn ska slåss. Mm. Jag, jag måste ju då till förordningens skull säga, ja. säga så här, eftersom jag har följt dig, ja. vi har pratat om de här sakerna för, så vill jag ändå säga då att jag vet ju som skolledare för detta skolledare mm. att, och lärare att att barnsloss. Ja. Att det händer. Och det är sak, det, Jag säger inte att man ska tillåta att barnsloss, Men det är saker som händer. Mm. Och, och det ska man inte göra eh, världens största sak av. Men i det här fallet så handlar det faktiskt om att det här hade hänt så många gånger. Ja. Och att han hade även blivit retad för sin hu hudfärg. Ja. Så det var ju liksom inte, det var inte en gång, utan det var ett gäng gånger. Och det var, och det var alltid det... samma barn ja, inblandade. Samma barn. Mm. Precis så. Men, men då i alla fall så eh, mejlade du eh, läraren och sen mejlade du rektorn. Mm. Eh, och det var ju där som du, du fick inget svar. Det tog väldigt lång tid. Det tog extremt lång tid innan jag fick svar. Och när jag väl fick svar så var det väldigt... Man man vill gärna lägga problemet i knät på mig eh, och på, på min son. Och mycket hette det, ha. Men det här barnet hade aldrig slagit din son om inte han hade börjat. Så istället för att fokusera på att lösa problemet så blev fokus att skuldbelägga. Och någonstans så, så tycker jag ju synd om det andra barnet också. Det barnet om något behövde också hjälp och stöttning. Det barnet mådde inte heller bra. Och här har du då två barn som mår dåligt. En förälder som kontaktar skolan. Och ingenting händer. Och dessutom då som du sa. Jag var inte den rabiata föräldern som stod och skrek utanför rektorsrummet på morgonen. Utan jag skickade mejl på mejl på mejl på mejl. Och ingenting händer. Mm så så att, jag tänker så att det, vad, vad, hade, vad hade varit bra då för skolan att göra om, om du om vände på kuttingen och tänker så att du sitter som rektor och får vad vad hade du själv gjort jättesvårt, jättesvårt men för det första så hade jag ju om vi ser det till min son så hade jag ju valt att bemöta honom och bekräfta honom, nej, vi förstår att det var jobbigt och det var inte bra det han sa och gjorde eh, och sen så hade jag ju försökt att sära de här eleverna jag hade inte lämnat de här två eleverna möjlighet att vara ensamma för alla de här situationerna inträffade i korridorer, mellan lektioner eh, ...i omklädningsrummet... ...före gymnastiken... ...och det sista som hände var... ...visserligen under en lektion då... ...under en slöjd lektion. ...men jag hade ju aldrig lämnat de barnen... ...möjligheten att... ...att vara ensamma... ...det är nog jag hade börjat med... ...men till sist och syvende... ...hur skolan löste det här i slutändan... ...det vet inte jag... ...men det gick ju så långt att jag... ...kände att det här går inte... ...jag får ingen respons, inget händer... Jag lämnar in en polisanmälan och en anmälan till skolinspektionen. Kopian på polisanmälan skickar jag till rektorn. Och dagen efter var problemet löst. Sen den dagen har min son inte blivit slagen en enda gång. För det är jag givetvis tacksam men samtidigt extremt frustrerad. Med tanke på hur min son fick mån i den tiden. Hur han ändrade sitt beteende till att börja slåss. Eh och jag tänker också på den andra pojken som faktiskt verkligen hade behövt hjälp mm. eh, jag tänker så här att eh, det var en lång resa innan det, det gick så långt att ja. han började slåss att det var ju retningar och sådär och han kom hem och var ledsen då tänker jag så här att, att det, då blir det ju, eh, under den resans gång blir det ju också att han eh, hans egna självförtroende får ju ganska många törnar på vägen extremt många. För, för, förutom att du får se honom ledsen såklart, men så in i han själv så är klart att han eh, han tvivlar han, han, han på sig själv och sådär. Så I allra ja, högsta han, grad. Och det där blir, ger ju en spin-off-effekt när han inte... Eh, inte kan koncentrera sig i skolan han är rädd för vissa situationer han känner att han har ingen trygghet i, i någon vuxen på skolan för han känner att det är ingen som backar upp honom, det, det bagatelliseras det nonchaleras, det svaras med nej men du har säkert gjort någonting annars hade han aldrig gått på dig vilket slutar med, vilket också var en del i, i mina anmälan till skolinspektionen att jag av en slump går in och ser att min son hade ganska lätt skolan. Han är mer än godtagbara kunskaper, omdömen eftersom de inte hade fått betyg då i princip alla ämnen. Det går ett år och jag går in och så man har inte kontaktat mig från skolan i något avseende som rör att man är orolig för hans, hans kunskapsutveckling. Eller någonting. Men går in och ser att man har lämnat Eh, skolwebben heter det då mm. att man har lämnat omdömen där och ser att helt plötsligt så har han icke godtagbara kunskaper i hälften av ämnena Bar på jag vad hände, varför har ingen kontaktat mig för att det här, är, det här är ju ett resultat av ett barn som inte mår bra i skolsituationen och då måste vi precis som vi inledde det här samtalet vi måste arbeta tillsammans för att han lever dygnet runt. Halva tiden hos er i skolan och halva tiden hos mig här hemma. Om vi inte löser det här ihop så kommer det gå utför. Men, men sen så har ju det här, eh, okej okay, det löste sig med skolinspektionsärnet sen just den situationen, han blev inte slagen. Nej. Men, men vad jag har förstått så har även den här, och det var jättebra att, ja, att det blev en Ja, det löstning. är vi tacksam ja, för det, tråkigt att det ja, ska behöva gå så ja, långt. Ja, exakt. Men, men sen så har kommunikationen varit lite se si och så även efter det. Eh, du berättar om till exempel att, att du fick då på den här... Eh, skolwebben fick du ett meddelande meddel om att han var för senad på lektionen och, och här i veckan och, och då plötsligt så och tänkte, vad, vad är nu då Ja för, mm. när jag fick faktiskt ett mejl till min till min eh, privata mejl där det står där man inleder mejlet med att hej Anna eh, Oliver har kommit för sent till lektionen. Så det första man gör klart för mig är att min son Han har aldrig haft en sen senankomst någonsin i skolan tidigare. Men det är det första man gör klart för mig. Sen står det tydligen så hade han eh, en, ramlat med cykeln. Han hade tydligen kolliderat med ett fordon. Han får berätta mer när han kommer hem. Eh, han klagade på att han hade lite ont i ryggen. Men han fick sitta här och vila och nu verkar han okej. Okay. Det var vad jag fick. Mm. Så man blir med så kolliderat med ett fordon. Klagar på ont i ryggen. Vad händer? Jag försöker få tag på dem i skolan. Får inte tag i någon. Till slut får jag tag på Oliver faktiskt. För att han... Det här är väl en kvarleva av att han har känt sig väldigt otrygg i skolan. Han smugglar med... Han har lärt sig att... enda sättet för honom att få en vuxen att prata med det är ringer hem till mamma när det går åt skogen. Så han har ju lärt sig att... Ja, det är Lack, ju skrappar. Raka rungen. Precis. Han lämnar inte ifrån sig sin telefon. Han har den i bakfickan under hela skoldagen. Till slut får jag tag på Oliver i alla fall och fråga vad som händer. Och det visar sig att han hade cyklat... De har nämnt språklektioner i en annan skola. Så han skulle cykla från den skolan tillbaka till sin ordinarie skola och i ett avsnitt av vägen där det är ett vägarbete så är det en som han varit tvungen att köra upp på bakom honom så allting har ju gått väldigt sakta men kört på honom på hans cykel bakifrån varpå han har gjort en vurpa sen har bilen smitit därifrån det var jag för höra jag är ju vansinnig jag sitter på tunnelbanan så halva Stockholm hörde väl den här mm. diskussionen jag frågar om han har läraren som skickade mejlet bredvid sig. Jag får henne på luren och frågar. Är du medveten om vilken oro du skapar när du skickar ett sånt här meddelande? Och sen får jag inte ta på någon. Ja, han kan berätta det här när han kommer hem, säger hon. Ja, men du kan inte skicka ett sånt här mejl till Så Jag är halvvägs på väg till skolan nu för att jag vill veta vad som hänt. Och jag vill se hur min son går. Sommar... Jag hör vad du säger svarar man. I min värld är det, jag hör vad du säger, jag skiter i vilket. Ungefär så upplevs det. Det slutade i alla fall med att jag åker hämta min son i skolan jag kör honom till nära akuten ute i Rinkeby de röntgar honom och läkaren kommer ut och säger att han har hjärnskakning jag skickar tillbaka ett meddelande till skolan för er information har Oliver hjärnskakning inte ett ljud från den läraren i det läget så hade jag kanske valt att säga jag ber om ursäkt, jag var stressad jag tänkte inte att jag borde ha ringt kanske i det läget jag hoppas att Oliver mår bättre det hade varit så enkelt för henne att göra det inte ett ljud hör jag utan under tiden får jag istället ett mejl från en annan lärare. För Oliver skulle ha haft ett matteprov där läraren säger Jag hörde att du hade hämtat Oliver, hoppas det går bra. Jag är kvar här till klockan fem om han vill komma tillbaka och göra matteprovet. Chantilt måste vi, jag säga. Visste men... vi hon att han hade jag. Nej, då visste hon inte att hon hade, han hade hjärnskakning. Hon visste att han hade varit inblandad i en bilolycka och, ja. och att han var på väg till läkaren. Men det var ju trevligt av henne att hon inte sitta kvar. Med. Ha, men har hon på den här skolan han går, har hon skolsyster? Ja, fast jag tror inte att hon är där alla dagar i veckan. Okej, okej. Okay, okay. Så det kanske... är. Då, ja. Ja. Men det är samma Nej. sak. För så sitter jag sitter ju på ett möte med skolan och jag lyfter upp det här. Och har då... Tre personer som sitter och till varje pris ska försvara den här läransagerande i, i skicka mail, Istället för att helt enkelt bara göra en pudel och säga, ber om ursäkt, det var inte bra gjort. Men om de hade sagt det till dig då eh, okej okay, eh, det blev ju galet där. här det var ju jättedumt och speciellt med facit i handen mm. så vi borde ju agera agerat annorlunda vad hade, vad, hur hade du? Ja, men då hade jag ju varit lugn och sagt jag förstår för att mm. tankevurper det, det är få av oss som är hundra perfekta. Mm. Jag gör också tankevurper och det ja. kan komma grodor i min mun också. Men jag tror att man ska ta ansvar för det man säger och gör ja. och jag tror att väldigt många inte det var som jag skojade i dig och sa jag skulle vilja skicka skolan på parterapi jag tror att man inte riktigt förstår eh, vidden av av bristen på kommunikation med vårdnadshavare eller med barn och vad det faktiskt gör i slutändan för att någonstans så när man, varje enskild incident i sig kan vara en liten bagatell men slår du ihop allt det här så alltså har du ett barn som upplever att det är ingen som bryr sig de lägger inte två fingrar i kors för att hjälpa mig det är ingen som litar på mig istället får du nu ett barn som som försöker ljuga sur alla situationer tröstäter så orkar vi inte med i och istället för att någon uppmärksammar det så får man en varning i gymnastiken vem som helst hade kunnat förstå att det kanske helt enkelt är så att det här barnet orkar inte rent fysiskt med allting som är på gymnastiken att, att man ser barnen mm. och det här problemet tror jag spelar ingen roll om du kommer ut till en överklassskola här ute i Nockeby eller om du om du kommer till andra ska Alla elever behöver ju bli bemötta med respekt. Men du, ja. men du jag tänker så här att... att ähm, jag är ju den äh, åsikten att jag gillar inte föräldrar som kommer in ga, äh, instolpade på skolan äh, och gapar och skriker och över och, och, och, och sådär. Äh, jag tycker föräldrar ska sköta uppfostring och skolan ska köpa, sköta fostring. Men jag tror ändå samtidigt då att det är många föräldrar som i först frustration eh, känner som du gör. Och jag tänker så här: Har du några tips kommunikationstips utifrån ditt perspektiv som förälder? Hur, hur ska skolan agera, till exempel på mail? Eller vad ska man göra? Eh, egentligen så tror jag att att Det är precis som, nu sitter jag och arbetar i den privata sektorn och jag, ibland har jag rätt arga kunder som är förbannade. Och det, det räcker ju med. Jag kanske inte kan lösa problemet här och nu. Och jag kan ju tycka att eh, om du hade varit rektor i den skolan där jag hade skickat mailen så tror jag att du hade uppskattat att du har... En, en, en konkret dialog- med någon som inte hetsar upp sig- och gormar och skriker- och sen löser vi problemen ihåg. Men det hade varit så enkelt om jag skickade ett mejl- du kan inte lösa problemet här och nu. Säg så här- Anna, jag förstår. Eh, det här måste vi lösa. Skulle vi kunna ta det här på måndag? Det är sen eftermiddag på fredag- med eh, hälften av personalen har gått hem. Bekräfta för mig- att du har läst det jag har skrivit- det räcker ju för mig mm. egentligen, jag kräver inte att du ska riva upp himlen och helvete kalla tillbaka personal till skolor för att lösa någonting en fredag eftermiddag men bara bekräfta för mig, Du har tagit emot mejlet, jag håller med, vi löser det här mm. och då ska man, jag måste ju ändå komma säga det, att det är väldigt många i de flesta fallen så jobbar man på det sättet som jag upplever mm. jag, jag känner att de jag har träffat och inom skolans värld jobbar på det här sättet. Men just i de här situationerna där som du ändå har berättat om, så är det ju ganska svårt för de här föräldrarna att inte ha den kommunikationen som du beskriver att att det blir att det, att uteblir att man inte får så mail och, och att det ska inte gå så långt att man måste göra en skolinspektionsavmälan det måste ju, det är ju brist på en kommunikation på något sätt i allra högsta grad och jag tror att ibland har väl det det här är min högst personliga gissning, Men jag tror att det, om vi kan se på skolan så vilket annat privat företag som helst men du skapar dig en, en företagskultur och lite om jag ser till hur det har varit kommunikationen med skolan så jag behöver inte säga att det är en person som beter sig så här utan det har liksom blivit lite av en kultur i skolan överhuvudtaget. Vi har en annan lärare när min son kontaktar honom och berättar att det går rykten om hans pappa. Som då gick bort i cancer när han var bara två år. Men att det går rykten om att han har blivit skjuten och så vidare. Och min son tog väldigt illa vid sig. Han vänder sig till sin klassföreståndare och bemöts av kommentaren. Det är fredag, kan vi ta det på måndag? Oavsett om den här läraren kände att det här bygger säkert på ett missförstånd. I det här läget så har den här läraren gjort klart för min son att... Hur dåligt du är mår, det spelar ingen roll- för nu tar jag fredag. Vi löser det här någon annan gång. Du har bagatelliserat allting, du har inte sett min son där, han är här och nu. Sen tog det här flera mejl från mig- och fyra veckor innan man adresserade problemet. Och sen visade det sig att det byggde på ett missförstånd från början. Men under de här fyra veckorna- så hann han tappat allt förtroende från min son- Fyra veckor gick min son och la sig gråtande varje kväll och sa varför är det ingen som bryr sig om att prata med de här personerna. Så att väldigt snabbt så blir ju de här, det vi började med att det blir mer en företagskultur i skolan att det är lite så överlag. Bagatellisering, lite anklagande, det är inte så viktigt att vi tar det sen Tror du att det här har att göra med att det här just det här området eller tror det ser likadant ut på andra skolor? Tror du att det kan vara liknande eller? Jag tror dessvärre att det är så på väldigt, väldigt många skolor. Sen har jag en känsla av att lite kan det faktiskt vara ledningen i skolan. Att, att har du en ledare som du som lägger vikt, talar om för din personal att jag kräver att ni adresserar problemen här och nu, kan inte lösa dem här och nu Ta åtminstone om att vi har tagit emot problemet, vi kommer att lösa det här, låt barnen gå hem och må rätt bra men jag tror att det här blir har du en ledning som tycker att nej med facet utåt och att hålla budgeten och att vara politiskt korrekt är viktigare än en barnen där och då eller vårdnadshavarna med blir en belastning. De är jobbiga när de lägger sig. i ja, det, de jag kan ju så. säga att de, de kan vara jobbiga att ja, de ha varit med om. Så det, det har det. Tveklig jag Jag, jag, jag tänkte så här att om, om, om läraren då hade sagt till Oliver att tagit upp ett, ett anteckningsblock och sägat berätta för mig och skriva ner och så här. och så säger man så ja ah, du Oliver det här, det här ju, känner jag ju inte bra. Men du, nu är det fredag, det är inga kvar här. Vi tar det på måndag, så ska jag ta och, och prata med, med de här. Då hade han gått hem med hoppet att känna att ah, det här kommer att ta tag Jättebra. Mm. Det, det hände ju varit det perfekta. Nu blir det stället så att varje dag under fyra veckor... Jag tror faktiskt att det var sportlovsvecka en av de här veckorna. Vilket gjorde att det hände precis före sportlovet. Mm. Så jag tror att det blev en vecka glapp där. Eh, men varje dag så kommer Oliver hem och säger jag frågade min lärare om vi kunde prata med de här tjejerna nu. Men nej, han sa det vi tar det imorgon. Och vid ett tillfälle säger det är fredag vi tar det på måndag. Så att det är inte bara en gång utan upprepade gånger så är allting annat viktigare än hur Oliver mår. Mm. Och där här slutade med ett nollförtroende mm. för den här läraren. Det är såligt måste jag säga. Mycket. Du. Eh, du eh, du hade en historia som du berättade för mig om, om en, en kille som hade problem i skolan med matematiken. Eh, och han är ju vuxen nu men, då men som du berättade för mig en som du känner. Ja. Eh, och kan du berätta den här historien? Ja egentligen, om... ja, egentligen handlar det om att jag, under de här åren- när jag har känt att kommunikation, avsaknad av kommunikation- mellan mig och skolan- och mellan skolpersonalen och mitt barn- så har jag intresserat mig rätt mycket för- vad är det egentligen som är problemet? Och egentligen, nu vet ju du- att jag har ena foten i kampsportsvärlden, så egentligen så handlar det om att jag- när Olve byter grupp på kampsporten- så får han en ny tränare. Och jag är... Jag sitter... Jag tror att jag satt i två veckor varje träning och var så fascinerad över bemötandet av ungdomarna. Han höjde aldrig rösten. Barnen tog i hand och hälsade när de kom in. Och även om ungarna hade gått hela dagen i skolan och var trötta så var fokuset i princip hundraprocentigt. Jag var rätt fascinerad av hans bemötande i det hela. Vilket gjorde att vi startade en diskussion och det visade sig sedan att han var idrottslärare du har träffat honom eh, önskar att alla lärare hade det bemötet men i, i samband med det här så, så har jag luskat lite för att på klubben så finns det barn som, och ungdomar och vuxna för den delen som har fötterna allt ifrån här i Nockeby till våra mindre bemedlade förorter och en av killarna på klubben eh, som kommer från en annan som förort och idag är en extremt framgångsrik boxare han startade en, ett projekt ihop med Hammarby boxning som heter Ner med vapnen upp med garden och i samband med det så har jag luskat runt och då finns det en kille nere på klubben som i vårt samtal om det här och när jag frågar hur skolan egentligen har påverkat honom så berättar han en historia utav många som nästan är Dag får mig börja gråta för jag blir både frustrerad och ledsen när han berättar att han får en varning i matematik i skolan: eh, Det tar en vecka eller någonting sånt innan han Han själv bestämmer sig för att jag måste göra någonting åt det här. Han bor ensam med mamma, de fyra systrarna inte jättemycket pengar hemma men han känner i alla fall att han för sin mammas skull vill anstränga sig han går tillbaka till läraren och säger kan jag få en extra mattebok att ta hem så jag kan plugga Var på han får en utskälning därför att han har redan släppt bort en mattebok han. vill du ha en mattebok till då får du gå och köpa den säger man till honom och han säger till mig att för vilka pengar då jag var glad när vi fick middag på bordet hemma det hela slutade med att han faktiskt går på en rast smitter in i klassrummet- går igenom lärarens bänk och, skåp och försöker hitta en mattebok för att stjäla. Dessvärre blir han ju påkommen och det slutar med utskällningar och hemringningar- och det tar hus i helvete. Och istället för att bemöta honom när han då säger kan jag få en mattebok- frustrationen att han redan har slarvat bort hundra böcker- men möter och han visar ett intresse själv. Utan att du som lärare är tvungen att dra fram det. Vad gör du i det här läget? Jo, som han säger. Ja, vad visar man det? Man skiter i mig. Vill jag någonting för jag fixar det själv? Man sätter mig i en situation där jag är tvungen att stjäla för att klara. Mm. Det, det, är, det går ju... Den här killen... Ja, förlåt. Jag, nej men alltså, varför jag vill att du ska ta upp den här historien. Det, det är för att jag tänker att... Den här killen måste säkert skitjobbiga. Säkert jättejobbiga. Ja, säkert jättejobbig Och, och jag tänker att han eh, hade säkert förtjänat att de här lärarna var trött på honom som tusan. Men jag tänker att i en sån situation, när han vill ha en mattebok, eh, och förhoppningsvis vet skolan att mm. ja, det fanns inte så mycket pengar där och det kanske var jobbigt, ja. att man då eh, borde. Eh, Stödja hans vilja att hela tiden... Precis, ta, ta, ta, men tala ta, om ta, ta, en uppmuntra. Upp, ja. um, uh, du, vi sätter oss här och så diskuterar vi. Okej, okay, hur ska du göra? Och finns det inga matteböcker? Vi går du kopierar också? Ja. Så att, men det går att göra massa saker. Och ja, um. de, de, den här killen, han gick ut nian, men aldrig, aldrig någonting mer. Sen har, har han väl en, en, ett belastningsregister som... Som få andra. Men idag, han hittade kampsporten, han hittade en gemenskap, han hittar någonstans där folk såg honom, mm. respekterade honom. Så att idag är, är det är väl mig vetligen en städerkill av honom och han har faktiskt ett jobb idag. Jag vill inte säga att sättet att möta våra barn och ungdomar skapar register och att det är de som går ut och skjuter. Varandra. Men det finns massor andra faktorer. Det finns tusen in. andra faktorer, men en förändring börjar i det lilla. och Om du har barn som, som ja, de kanske har det jobbigt hemma, de kanske har någon form av diagnos, svårt att sitta stilla, eh, de mår dåligt i största allmänhet. Du bättrar inte på det här genom att aldrig se dem, aldrig uppmuntra dem, aldrig bemöta dem med respekt. Vad de här ungdomarna kommer att göra för eller senare- med det här i bagaget också- är att de kommer söka samhörighet- och respekt någon annanstans. Mm. Och hittar, om du hjälper ett barn- att, att försöka få upp lusten att lära- att inte må dåligt när de går till skolan- så tror jag att det är få barn som innan skulle säga så här- jag struntar i skolan, jag väljer kriminaliteten där ute- mm. Men för jag, jag tänker så här Varför jag vill att du skulle berätta det här exemplet För jag, jag tänker att eh, Det är klart att man kan vara, bli kriminell Eller man blir antagligen är det inte, Man blir inte kriminell för att man misslyckas i skolan Absolut inte Pr Primärt då att, att det här dåliga bemötandet Hade gjort att det var därför man blev kriminell Jag menar bara så att Man vet också att eh, Skolan är en, en, en frisk faktor För att undvika kriminalitet Och undvika missbruk. Eh, och det, det, det finns en forskning på som, som visar på att lyckas man i skolan så är chanserna till ett bättre liv mycket, mycket större. Och därför så tänker jag att just det här blir sedd bemött på ett eh, respektfullt sätt. Eh, så klart att säga så här: Oacceptabelt att stjäla, men vi ska hjälpa dig i alla fall. Att man precis. är med gränser och sånt där, men, men samtidigt säger så att oh, okej, okay, jag, jag hjälper dig på din sida. Precis, för jag, jag tror inte att, att du ska dalta och gulla för mycket med ungarna. Absolut inte, och jag, jag tvivlar inte på att den här killen hade, hade levt om ett och annat i skolan också. Men precis som i vilken annan relation som helst, du kan inte bara ge ungarna ris hela tiden när de gör någonting fel. Du måste kunna uppmuntra dem och se det goda däremellan. Om det så var det enda goda som kom i munnen på den här killen, att han ville. Men då är det ju samtidigt så här, om han en gång av inga andra, säger att han vill plugga matte. Han ska ju hatten av och en i det ja, läget, fan. inte... Vill bara hugga på det Eller, det hur? Hur? Eller hur? Ja. Och sen som du säger, nej, det, det skapar inte en kriminell bara därför att han inte blir bemött rätt i skolan. Mm. Men har man då en massa andra kringfaktorer, ekonomi, trassliga hemförhållanden och så vidare, ja, men det blir ju väldigt... Det här kan ju fortfarande vara droppen som får bägaren att rinna över när han inte ens klarar av skolan. Ah. Okay. Vad gör vi då? Du Anna, du Så Om vi summerar det här att, eh, kan man då säga att eh, skolan har ett viktigt uppdrag att eh, bemöta eh, alla elever och bekräfta och se till att skolan blir, det blir häftigt att lära sig helt enkelt. Precis. Eh, inte Att man inte någonstans eh, gör skillnad på var man kommer ifrån och vem man är eh, beroende på etnicitet hudfärg och kön och sådär eh, och eh, sen kan man då säga det som eh, Hamid Safar, det här låga förväntningarnas rasism att, att, man har, eh, att man har låga förväntningar vilket innebär att man, man tror inte att du kan lyckas därför att du har ju en kriminell eh, bakgrund på alla ja. missbrukare och annan hudfärg eller någonting och sen att man eh, någonstans eh, kommunicerar på ett korrekt sätt. Precis. Och sen framförallt så ska man ju också vara medveten om att beroende på... Ja, ska du kommunicera med föräldrarna här ute i, i Nockeby så, så är det nog rätt lätt så. Snarare att det är... Här ute sitter man och är höga chefer och har mycket att göra på jobbet. Så är det snarare tidsfaktorn där, så i kommunikationen. Medan du kanske i andra... I andra förorter. får lägga kommunikationen på en annan nivå. Därför att du har. Kanske föräldrar som knappt pratar svenska. Du, föräldrar som hur gärna de än vill. Inte har förmågan att. Att hjälpa barnen på hemmaplan. På samma sätt som, som här ute. Så att jag tror att. Man ska akta sig för att... Jag tycker inte om när man kallar de här förordna problemområden. Ja, det är problem där. Men det finns problem i de här områdena också. De bara ser lite annorlunda ut. Bra, det var ju en jättebra avslutning på det hela. Tackar ja. så jättemycket över att, vi, att jag fick prata med dig. Tack så mycket. Det blir spännande att se vad, vad som händer med, med Oliver i framtiden. Det blir spännande. Han, Kul är på gång Designer blir det av ja, det är det. Tack så <laughs> Tack Johan. Tack för att du lyssnar på Rektorspodden med mig, Johan Kant Har du åsikten om innehållet eller önskar en gäst i Rektorspodden får du gärna skicka ett mail till rektorspodden at Läs även det jag skriver om skolan på johankant.se Tycker du att ett avsnitt är bra, Delar det gärna Tack för nu, hej då